Mm. Alltså det är mindre än två månader kvar till bröllopet. Oj, just det. Är du taggad? Ja. Du är nervös eller så? Mm, nej. Du har koll på läget, du vet vad allting det är. tror jag, jag har börjat eh, med en Spotify-lista med musiken och så. Ja, men du har liksom koll på kläderna, maten, ja, drickan, placeringskorten, passar, ja. placeringen, ja. vem som ska hämta din mamma. Vem som ska sitta bredvid din faster. Aha, måste man bestämma det. Ja, och sen tänkte jag så här, vad vi ska ha för ingångsmusik och vilka blommor vi ska ha där framme där vi ska ja, stå. Det, ja. och, och har du pratat med hon som ska vika oss? Och, ja. och alltså efterrätten, tårtan, har du koll Okej. på den? Nu börjar jag nästan må lite dåligt. Don't tell me that your life is dull and grey My only answer is hey, hey, hey, hey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 Ja, och det är ju en tidning som du kan få både i brevlådan men även läsa på nätet. Mm, ända bort till Fegen till exempel i Falkenbergs kommun. Man kan ju läsa det runt om hela världen om man skulle vilja det. Just det, hm.se, där har vi webbtidningen. Där kan man klicka in och se allt det senaste. Och du har ju faktiskt jobbat en hel del den här veckan och kommer att jobba ganska mycket framöver. Ja, i veckan som kommer så är det ju... Stunk en kväll det är ju teaterklownerna och sen kommer Karola till Falkenberg och så kommer Lale till Varberg och sen avslutar vi väl på söndag med den stora Dilo-konserten vid fästningen. Men vi missar jätte på berget. Ja, det krockar på torsdagen med Carola, ja. Hårt liv vi lever. Vi får se den en annan gång, hoppas jag. Ja. Men hänt i veckan för övrigt, vad kan vi säga om veckan? Det är ju en barnvecka. Så barnen är här och det är ju sommarlov. Mm. Och våra tre stora barn har ju faktiskt lite sommarjobb allihopa. Just det, Lycke ner till Sorserestorangen i Falkenberg. Och Saga har vi ju sett på en sån här dramatiserad visning på fästningen. Ja, det var väldigt trevligt. Om ni har vägarna förbi Varbergs fästning så passa på att gå en sådan vandring tillsammans med härliga ungdomar som lever sig in i medeltiden kan man väl säga. Ja, det är nog... Någonstans där, ja, 1600-talet var det väl som fästningen byggdes och då var Halland danskt. Mm. Vi har varit danskar längre och mer än vi har varit svenskar här i Halland. Det känns konstigt Halland. faktiskt. Ja, så jag tänkte, jag hade ju en sån rolig grej att jag skulle starta ett parti som är så här, stoppa ockupationen, vi ska bli danskar igen. <laughs> ja, just det, var det inte någon som hängde ut en flagga med det budskapet? 5 juli är det väl Danmarks nationaldag? Precis. Jag tyckte det lät jättebra. Jag har alltid känt en stor dragning till Danmark. Mm. Det kan ha att göra med min danska dagmamma. <laughs> Just det. heter hon. Girlie, hon. Mm. Var det i denna veckan vi var på vandring med Peter Börgeson? Ja, mm. Så då har vi dels fått upprepning från föregående vandringar och dels lärt oss lite nytt. För det har ju hänt lite nytt i stan ändå. Lasse Diding har skaffat sig en liten tantarmé bland annat. Ja, I år är ju nytt och det får du ju förklara för att det läser jättekonstigt, en tantarmé. Ja just det, det är Susanna Arvin som har gjort en skulptur som heter Den svenska tantens armé. Och det är 18 betongfigurer som väger 80 kilo styck som nu står då i Lasse Didings trädgård på platsarna och tittar ut. Sen tidigare så har han ju den mer berömda bronsstatyn som heter Med handväskan som vapen som gjordes efter inspiration från ett berömt foto där en kvinna i Växjö slår handväskan i huvudet på en nazist som är och demonstrerar och det var väl i mitten av 80-talet. Det jag tycker att det är två saker som är viktiga i det här. Dels ett, varför det är ingen som har kommit på att göra så här som man gör i många andra länder, så här massproducera Eiffeltornet då, till exempel. Mm. Och att vi så massproducerar små med och ställer oss och säljer på torget. Men jag tror inte faktiskt det är att de finns i, i miniatyr, att man kan köpa med massproducerar, vet jag inte. Nej, damen med handväskan. Som ja, också nej, men så, där, så man kan ha den som halsband eller som mössa eller... Du vet, som de gör i andra länder med colosseum och Empire State Building. Nej, vad heter hon? tamten med facklan. Frihetsgudinnan. Att vi kör så här i Varberg fast med damer med ja, just det. Dels är det väl inte lika känt landmärke. I Varberg skulle det väl varit fästningen i så fall som man gjorde. Jobbigt att fästningen gjorde. i ett halsband runt halsen. Sen är den ju lite omdiskuterad också. Eftersom den här kvinnan som faktiskt slog handväskan i huvudet på en nazist inte gillade att bilden togs och blev så känd, den vann ju årets bild bland annat och sådär och hon drabbades ju av psykisk ohälsa och avled på ett sånt sätt så att man misstänker att hon tog sitt liv Oj, vad tråkigt. och nu har hennes släktingar tycker ju att det är taskigt att det har gjorts en staty även om det på statyn, inte finns några nazister och även om statyns ansikte är hämtat från en annan kvinna, en annan förebild. Men det är ändå den händelsen som deras då mamma var Men jag tycker att, att hon ändå liksom är episk och legendarisk på grund av att hon liksom visar att varje människa för sig kan faktiskt protestera och säga nej. När ja, det... och det är ju lite så som de har resonerat då. Det var faktiskt så att Växjö kommun sa nej och Varväs kommun sa också nej. Så den här statyn skänktes till Hallands kulturhistoriska museum som är på fästningen. Och så visades den där då och sen så visas den nu i trädgården på Villa Väring som också Lasse Diding äger. Men sedan dess så har det även gjorts en kopia och den står i en park i Allingsås. Spännande. Och där tyckte då Allingsås kommun att det ändå var ett gott syfte. Så de kan man säga gick emot släktingarnas vilja då att den här inte skulle bli känd men Å andra sidan, det är ju redan så känt och fotot finns ju och kommer alltid finnas. Men då kan jag att... ju skicka vidare till er som bor i Allingsås min fantastiska idé om att massproducera och sälja denna i ma massupplagor på t shirts och göra hattar och, och handväskor och, och allt möjligt. Men då måste du ju få med dig konstnären Susanna Arvin för det är hon som har så att säga upphovsrätt till den här tolkningen just statyn så. Okej. Okay. Men så vill jag också bara så här, jag vill också slå ett slag för den lilla tamten, den svenska tamten. Alltså vad har hon tagit vägen egentligen? Mm. Ser du några tamter med kappor och handväskor och mössor, hattar nu för tiden? Nej men det är väl också lite lustigt att även då 60-åringar och 70-åringar de är inte tanter utan de är ju tjejer nu för tiden. Precis, de ser ut som 20-åringar nästan. De är ju sportiga och pigga och vill inte liksom gå in i den där pensionärsdimman. Jag ska ta fram min inre tant när jag fyller 50. Jag gillar hatt och handväskor för den delen. Men vi kanske ska gå vidare på våran vecka och jag fortsätter på spåret med att våra barn sommarjobbar och pratar om att Yvalin har vart med mig på jobbet Och det har ju varit att ta emot Biljetter till bland annat Ett band som heter Jävlar Anamma Och mm. en känd artist som heter Petter Vilken kväll var Roligast? Petter tycker ju vi Var roligast för att det var lite mer Våran slags musik tycker jag mm. Jävlar Anamma var ju med Vad beskrev Yvalin det som Gubbrockig fylledansband Precis, jag tycker det var en väldigt slående Beskrivning <laughs> på det Plus att det verkligen rann öl ut med golvet och alla glas var sönderstampade i små, små bitar. Ja, Och hela dansgolvet där så att det var en helt annan stämning när Jävlarna man var där kan man säga. Ja, och det var i fredags och då åkte jag och Lycke till Fegens bygdegård. Och där lyssnade vi på en hyllning till världens genomtiderna bästa band, nämligen The Beatles. Och Lycke är ju våran 16-årige son som är väldigt intresserad av gitarrmusik och så. Tyckte mm. han att det var kul? Jag har inte hunnit prata med honom. Ja, han tyckte att det var roligt att han kände igen så många låtar. På de här åtta åren som Beatles fanns, mellan 1963 och 1970 så gjorde de ju över 200 egna originallåtar och spelade in ännu fler. Och på koncernen var bara då 28 låtar med. Men det var ändå så att vi kände igen alla utom någon enstaka kanske mm. och han gillade gitarristen som gjorde ett fantastiskt bra solo i George Harrisons låt When My Guitar Gently Weeps där Klapp de spelar på originalet så det var lite extra bonus för lyckor som spelar gitarr och gillar gitarrer. Kul. Och så har väl veckan sett ut. Vi har fått pussla ihop lite. Vi har väl inte gjort så mycket hela storfamiljen tillsammans utan du har varit med Helle och simmat och sen har väl jag varit med Helle och simmat mm. och jag har spelat lite spel med Yva och du har hängt med Lycke och sen så har de varit på sina sommarjobb. Så att det här storfamiljandet börjar ju lite liksom sakta rinna ut till någon slags tonårs... De ska slå sig loss och ha sina egna liv och så men det är ju som det ska vara. Men, Men sommarlovet brukar ju vara att man kanske hinner med någonting tillsammans, tänker jag. Ja, det har varit lite splittrat. Vi får väl hoppas att det blir bättre. Nu jobbar vi bara en vecka till, sen åker vi till stugan i Småland och får lite samvaro och Men inte här. ens då kommer vi att vara familj för Saga kommer vara kvar här och jobba. Mm, tyvärr. Så är det. Jag har varit hos Emily i Rollstorp och fixat mina naglar. Och du tyckte att det såg ut som dina föräldrars kaffekoppar. Jag vet inte om det var... Nej, det är nog eller inte? glöggmuggar. Har de jag. blåa glögmuggar Ja, lite den, den här, lite matta, fast de kanske är lite mörkare och drar lite mer åt i lila, men blommorna var lite liknande också. Så. Det är inga så blommor, det är fjärila, ser du inte det? Är. Ja, det ser jag nu, ja. <laughs> ja de var ju väldigt fina faktiskt Det är för att jag jobbar på Fjärilen i ah, Därför gjorde vi det Just. I alla fall hon är fantastisk Emily och ni kan följa henne på Instagram och Facebook och där heter hon Skönhetsmakeriet by Emily Och en annan person som är intresserad av färg och form och mode och duktig på det är ju dagens gäst i podden som är Karin Sandberg hon hörde av sig, jag tror att vi följer varandra på Instagram, där hon heter bonus -mamman. Och vi träffades hemma hos stylisten Jenny Edlund, känd från Ensam mamma söker. En rolig sak är ju att hon är, precis som du, bara bonusmamma, höll jag på att säga. Ja. Hon har inga egna biologiska barn, precis som du har inga egna biologiska barn. Nej, ja, just det. Så vi hade ju en del gemensamma saker att prata om. Och det kommer ni få höra här nu i intervjun som gjordes en väldigt varm dag i Engelholm. I Jennys sovrum. Hej och välkommen till podden Bonusmaman Karin Salberg. Hej! Du Hej. heter väl Bonusmaman på Instagram till och med? Precis, men det är ett. Vad heter du? Understräck. Ja, just Just det, för själva bonusmamman på Instagram har ju vi redan haft med i podden. Hon heter Benita Jonsson. Precis. Nu blir en mamma. Grattis, Benita. Mm. Så nu har vi en bonusmamma till. Och det är ju spännande, vi sitter här hemma hos Jenny Edlund. Och varför är vi här, Maria? Ja, jag tänkte att jag skulle se lite bra ut på vår bröllopsdag, kanske. Så Jenny hjälper mig med smink och hår. Och Karin och min terna. Annika är ju med mig här också och stöttar mig i detta. Det blev så fint. Ja, smakråd behöver jag. Jag har ju ingen åsikt när det gäller utseende på det sättet sånt. Och där har väl du lite talanger och intressen inom det. Ja, jag har ju gett Karin smeknamnet eh, Skånes Porsche Spice. Ah. Och det var det sjukaste jag har hört i hela mitt liv. Det tänker jag, du har inte sett mig på morgonen. Nej, det har jag det faktiskt inte. Jag ser ju bara dina jättefina bilder där du är så ja. Nej, men jag, jag tycker att det är väldigt roligt med färg och form generellt. Och kan vi ibland känna att det blir kanske lite nedvärderat också. Mm. Så jag vill gärna slå ett slag för det. Jag tror kanske jag har ärvt det från min mormor som gick faktiskt på Svenska tillskärakademin. ser mm. man. Sen hade vi i tonåren inte alltid samma åsikt om vad som var bra smak <laughs> okay. men vi hade i alla fall en åsikt. Och nu då när jag har fått äran att bli bonusmamma så tycker jag att det är också jättekul att prata om färger, material, vad man känner sig fin i, vilka typer av kläder som gör en glad och så vidare med barnen så absolut. Mm. Och när vi pratade förut så upptäckte vi ju att det fanns en del likheter mellan oss, det här med hur man blir bonusförälder och ja, ja. hur allt gick till, du får väl ta den. Bakgrunden, lite. Ja, jag ledde väl ett ganska stereotypiskt singelistanliv där man spenderade också en del tid på Tinder för man hittade ju aldrig den där prinsen utan mm. det blev mest en så att jag gick på en fantastiskt fin dejt som började med att jag försov mig, kom en halvtimme med försenad men när jag väl kom fram så stod då min blivande sambo och väntade med två glas champagne för där hade han luskat ut att det tyckte jag väldigt mycket om. Mm. Och det blev en kväll som egentligen aldrig ville ta slut. Och där vi bland annat hamnade på samma restaurang som hans föräldrar. Oj! <laughs> det tyckte han inte var roligt. Men sedan den dagen så var det egentligen vi, kanske inte från dag ett, men från två veckor i alla fall mm. där. Och redan efter en månad så träffade jag barnen, mina tre bonusbarn, första gången. Och från den gången så flyttade jag egentligen in, så att vi har gjort ingenting som man ska göra, men bara det som har känts rätt. Mm. Det brukar vi också säga, att vi, flyttade, vi väntade ju ändå ett halvår innan vi flyttade ihop, men att många experter säger att man ska ta det lugnt och sådär, det har ju gått bra för oss. Ja, och vi bodde ju lite hos varandra och hade några av barnen också hos varandra, mm. så det var inte bara att vi träffades på de barnlösa veckorna så att säga. Men det är ju intressant, du har inga biologiska barn än och dina bonusbarn har två olika mammor, det mm. liknar ju också våran situation mm. lite så här. Hur har det varit att komma in i en familj och, och lära känna de här barnen? Det är lite kul för första gången jag träffade barnen så var det efter jag hade opererat bort min visdomstand. Aha. Så att jag var fruktansvärt drogad. <laughs> <laughs> så det var faktiskt så det blev första gången att jag träffade dem och egentligen då påbörjade min inflyttningsresa i huset. Och min sambo hade varit iväg och hämtat dem för det var vår vecka då. Och hade förvarnat att där sitter en kompis till pappa i soffan och hon mår inte så bra för hon har opererats. Aha. Så ni ska vara lite snälla mot henne. Och inkommer då tre barn tassandes som på den tiden var tre, fem och sju år gamla. Och tittar lite blygt och sen börjar de bara showa och är så glada. För det enda jag kan göra det är att sitta och titta på dem ja. så de känner att de får all uppmärksamhet. Så att så var det och på den vägen var det fortsatt att jag har bara blivit mött med kärlek och glädje och värme från deras håll de är jätteduktiga på att visa det och säga det och det gör också att man väldigt lätt vågar finna sin plats och mm. ta del i deras liv så jag måste ändå säga att det är så stor krädd till barnen i det hela. Mm. Jag tänker att du ganska tidigt känner dig bekväm i rollen som bonusmamma. Dels för att du har det som ditt Instagram-namn som vi sa tidigare. Mm. Att, att du verkligen känner det, att det är din identitet, bonusmamma. Ja, och, Hur var det från början nu? Ja och det var ju också jätteförvirrande i början, för, eller inte förvirrande men det blev väldigt naturligt men identitetsmässigt för att som sagt jag levde som singel i stan och sen helt plötsligt hade jag ju tre barn mer eller mindre på halvtid mm -hmm. och det var ju egentligen ingenting jag reflekterade över så utan jag tyckte mer att vi hade det bra tillsammans. Och ett halvår senare tror jag att äldsta killen i ett officiellt sammanhang presenterade mig som bonusmamma när vi var bortbjudna eller något ah. sånt där. Och jag kommer ihåg att mitt hjärta bara, nej men vad säger han? Jag är ju <laughs> ingen mamma, så vuxen är ju inte jag. För att vara en förälder i mina ögon är någonstans att vara vuxen. Mm. Och jag hade väl inte riktigt sett mig som vuxen innan. Men jag tänkte på det och sen så, ja men jag gör ju precis samma sak som deras biologiska föräldrar gör. Jag tröstar, jag natta, jag lagar mat, jag fixar presenter till födelsedagar, jag förhör läxor, jag köper kläder, jag har koll på deras scheman, den klassiska projektledaren och så vidare och så vidare. Så ja, faktiskt med stolthet blev jag bonusmamman. Mm. Och det är jag. Jättestolt över att jag har liksom blivit utsedd av barnen att vara det åt dem och annars kunde vi haft en mer distanserad relation mm. och det är inget fel i det heller men det var inte det som blev grejen för oss. Var det någon gång som du blev lite skrämd av att börja dejta Kristoff just för att han var pappa? Jag hade väl en något naiv inställning. Jag trodde såklart att jag var förberedd på hur det var att gå in i en seriös relation med någon som har barn, och inte bara ett barn utan tre barn. Det kan man inte förbereda sig på Nej. överhuvudtaget. Och det är också något vi har pratat om efteråt, om det någon gång har varit någon typ av konflikt. Att ja, men du visste ju att det var tre barn och vad det innebar. Ja, det gör man på pappret, mm. men man är kanske inte medveten om hur man emotionellt ska reagera, vad det innebär i förlängningen med andra saker och så vidare. Så att man tror att man kan vara preppad på det, men det kan man inte fullt ut. Och jag tycker heller inte att det är helt rättvist att man ska förväntas vara det. För det är väl ingen som säger till någon biologisk förälder innan de blir föräldrar för första gången att Ja, men du ska ju veta hur det är att vara förälder. Mm. Mm. Det här är ju faktiskt exakt samma resa. Jag gick från att inte ha barn. Det var bara det att jag fick tre barn på halvtid på en gång. Mm. Mm. Men med det sagt så har det varit en väldigt, vad ska jag säga, enkel, om man får lov att uttrycka sig så, resa. För att vi vill alla ha varandra i vårt liv. Hade det inte varit så eller... Det hade föreläget någon konflikt hade det säkert varit helt annorlunda. Men barnen vill vara en del av mitt liv och jag vill definitivt vara en del av barnens liv. Och framförallt så har vi ju alla min sambo och barnens pappa gemensamt. Så när vi lever ihop i vårt hus, då är vi som en familj. Mm. Och det är liksom det utgångsläget vi har valt. Det låter lite som att ni har samma metod som vi, som vi har kallat som om- att man är som om ja. man var en kärnfamilj. Ja. Och det kanske inte experterna egentligen rekommenderar. Men funkar det så varför inte? Nej. Det är det som har varit metoden för oss absolut. Men jag har också märkt att det kan vara lite provocerande utifrån. Och jag vet inte om det är för att man är rädd för att Barn ska kunna älska eller knyta an till andra personer än biologiska föräldrar eller att man själv inte känner så många i en bonusfamilj eller att man har svårt att förstå eller att man tycker att jag som utomstående tar för stor plats och ansvar och delar barnens liv men alltså, det är så vi lever och det fungerar jättebra för oss och vi är vår familj när vi mm. är hos oss och det betyder inte att barnen inte har... Andra familjesituationer när de är hos sina mammor. Men då är det en grej. Och hos oss är det en grej. Och vi pratar mycket om det här också. Vi sopar aldrig någonting under mattan. Utan vi pratar mycket om hur vi känner. Hur vi vill att det ska vara. Och liksom. Usch vad det här har varit och nu, <laughs> Men så, Men så är det. Och vi är ledsna. Och vi är glada. Och vi är ibland irriterade. Och, men så är det. Så att vi är som om vi är en familj. Absolut. Och jag tänker lite att vi gör ju inte skillnad på syskon och halvsyskon. Mm. Alla är ju syskon. Mm. Och på ett sätt, rent praktiskt, behöver man inte göra skillnad på föräldrar. Den biologiska föräldern eller mm. bonusföräldern. Barnen ska kunna komma till vem som helst, mm. av oss när som helst. Mm. Och så delar man på det. Ibland är det jag som går upp på natten. Mm. Eller det är alltid jag som går upp på natten <laughs> i en Vad dumt förslag. <laughs> eller Dumt exempel, men även om jag, jag kan tycka att det kanske blir att Maria tar större ansvar och är bättre på det känslomässiga kanske mm. ibland. Och så gör jag vissa andra saker som bara jag kan göra kanske, köra bil och så. Men <laughs> det är sådär <laughs> tråkigt praktiskt. Jättebra ja. här. Men, men jag tänkte just också att när ni är ute på stan eller när ni träffar mm. personer som ni inte känner- mm. Då tror ju de säkert att du är barnens ursprungsmamma. Absolut. Hur känns det? Kan det vara så för dig som jag mm. tycker ibland att det är för jobbigt att förklara att nej jag är bonuspappa och minst ingen har en annan pappa än de andra mm. och sådär. Mm. Då kan jag tycka att ja, men om vi inte ska träffas någon mer gång och nu träffas vi bara tio minuter så mm. ja, då kan ni lika gärna tro att jag är den enda pappan. Jag håller med dig. Är det bara ett kort möte och man vet att man kommer träffas en enstaka gång så kanske jag inte orkar dra liksom hela historien. Men också lite framförallt för barnens skull. Att, ska man ta en 30-minuters historia här bara för att mm. det ska bli rätt på pappret? Nej, då hoppar jag det. Och är det något som är. Vi träffas ofta eller där är möjlighet till att. Vad ska man säga? Rätta personen. Så gör jag det absolut. Till exempel. Vi var och provade gymnastik med lilla tjejen. Och så sa de, mamma får inte följa mig in i salen. Och, och mamma, de mm. upprepade gånger och till sist sa ja men du fixar det här gumman. Men jag, jag är bonusmamma. Men det är okej. Ja. Det är liksom inget, behöver inte gjort någon stor grej av det. Så absolut, ja. ibland så låter man det passera och bland rättar man. Och framförallt märker jag att barnen bryr sig inte. Nej. Så jag, jag tänker att det är vi vuxna som lite vill... Visa våra revir Eller hur man ska uttrycka sig Så länge de inte bryr sig De vet vem deras biologiska föräldrar är De vet vem deras bonusmamma är Och så vidare så vidare. Vi är där som en familj, som en gemenskap mm. Och sen har de andra familjemedlemmar också Absolut ja. Hur har din, din relation med mammorna varit? Har den, är det någonting som du har jobbat extra på? Eller sköter Kristoff den? Ja, vi har väl valt att Allt går via Kristoff och sen så har vi ju, träffas ju inte så utan det mesta hämtning och lämning sker ju via dagis förskola. Har det hänt att barnen har liksom testat lite att till exempel i en affär ropa mamma för att se om du reagerar? Nej, har aldrig gjort, inte i en affär så. Däremot när de, framförallt den yngsta tjejen eftersom jag flyttade in när hon var tre- under en period kallade hon mig väldigt mycket för mamma. När mm. vi var hemma, bara vi. Ah. För då var det precis som att då var hon var trygg och avslappnad i sin hemmamiljö. I början rättade vi henne. Både jag och min sambor Sen efter ett tag insåg vi att det är inte är det att inte hon vet om. och Att hon har en biologisk mamma som hon bor hos 50% av tiden och naturligtvis älskar. Utan det är att hon ser mig som en mamma hos oss. Mm. Det är väl jättepositivt, det är en ära, ja, det kallar Absolut, ja. jag har blivit först jätteschockad och sen jätteglad. Och även killarna har någon gång när de är glada eller exalterade ropat in mm. från studsmattan Mamma, mm. mamma kan mm. vi få vatten? Ja. Så ah, just det, jag så fel. Jag säger bara, du, du gör ingenting, det är ja. helt okej. Okay. Jag ja. säger ibland ditt namn till lillebror ja. och lillebrors namn till. Mm. Så det är helt lugnt. Men eh, det kan ju vara lite känsligt har jag märkt. Mm. Att bonusbarn kallar dig som bonusförälder för mamma och inte ditt namn eller bonusmamma eller extra vuxen mm. Men jag tänker återigen att det är vi vuxna som tillskriver massa saker. Ja det är lite klurigt men det kommer ju att barnet mår bra mm. där och då. Mm. Och de vet ju egentligen så varför ska man hålla på... Och peta det är kanske framförallt i din yngre ålder. Det blir rätt på pappret tidsnog och det är, det är inget som är negativt utan det är snarare något positivt. Mm. Jag tänker, ni två är då Martin och du. Ni är ju mm. bara ett taskigt ord men bara bonusföräldrar. Ni är ju inte biologiska föräldrar. Har ni funderat någonting? Ni lägger båda två mycket energi, tid, kärlek, allting på era bonusbarn. Hur det skulle vara om relationen skulle ta slut eller vi och Fasa, er partner, skulle mm. gå bort. Hur era relation skulle hamna då någonstans. Är det någonting, jag frågar ju båda två nu lite mm. hur ni, att ni tänker på det. Det här är absolut något jag har tänkt mycket på. Min sambo har inte reflekterat så mycket över det för han, i hans värld är det så självklart att det är vi och det kommer inte hända något dåligt och det vi har är så starkt. Men det tror jag det är också för att han har ju sitt på det trygga om man ska vara mm. lite krass. Det var ett tag där jag många nätter vaknade och ledsen. Där jag just tänkte, om det händer något mellan oss. Och kanske framförallt med det yngsta bonusbarnet. Eftersom hon var så pass liten när jag kom in och jag då fick en så pass stark roll i hennes liv. Så har jag ingen som helst rätt till henne. Och jag älskar henne som att hon vore min egen dotter, absolut och jag älskar ju killarna också men det blir en starkare anknytning, både i och med hennes yngre ålder, kanske för att hon hade ett större behov av det och vi klickade kanske hundra i som personer, inte vet jag men det har jag varit jätterädd för och samma sätt, om han skulle dö ja men då kan jag inte bo kvar i huset till exempel, Nej. för vi är inte gifta, kanske löser sig inom en snar framtid <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Äh, men skämt att säga det, Men absolut, det är ju sånt som är jätteläskigt mm, Eller hur? Mm. Ens familj kan ju bara försvinna mm. Nej, så har jag ju tänkt också och jag tycker att det har varit jättebra Att du har varit så tydlig Maria Att du har alltid sagt det Skulle någonting hända så måste du slåss för barnen och för mm. deras rätt att fortsätta träffa mig då. Mm. För barnen måste ju få välja särskilt i vårat fall de tre äldsta tonåringarna kan jag ju inte kräva även om jag skulle vilja träffa Nej. dem. Och sen så har jag blivit väldigt rörd av att heller då som är nio nu har sagt att jag vill fortsätta bo varannan vecka mm. även om det skulle hända något. Och skulle vi mot förmodan någon gång skilja oss. Så hoppas jag ju att vi inte bråkar utan att vi kan se det som att vår relation fortfarande är viktig mm. även efter så lite som jag tänker att Kevin som då är din plusson från den tidigare bonusfamiljen som du levde i då. Att vi får fortsätta träffa honom. Att det är bra för både honom och oss. Ja, vi har ju sagt det förr i podden. Att vi tycker att det är en sak som måste lyftas. Att vi vuxna måste tänka på hur viktig den relationen är. Du Absolut. nämnde ju att... Ifall vi gör slut, mm. vi kanske gör slut av en anledning, vi kanske inte är vänner längre. Och eftersom du då inte är biologisk pappa så kanske inte jag tänker på hur viktig du är för mina barn oavsett mm. vad jag känner för dig. Och att vi som vuxna måste tänka på att lägga det åt sidan på samma sätt som vi bör göra det när vi skiljs i den första mm. relationen. Men då finns ju naturlig ingång till att en biologisk pappa eller en biologisk mamma ofta då har varannan vecka mm. och det här. Och det har ju inte en bonusförälder än så länge. Vi har ju planer på att det ska förändras i framtiden. Så är några politiker där ute så tycker jag att ni ska lobba lite för bonusfamiljen. Att den får vara en mer stabil enhet. Om mm. barnen väljer det till mm. exempel. Att barnet har rätt att träffa sin bonusförälder vid en separation. Mm. Sen tänkte jag på en kanske lite halvklurig fråga. Men har du märkt någon skillnad när barnen då har varit hos sina respektive ursprungsmammor mm. och kommer tillbaka till er? Dels vad gäller att det tar lite tid att eh, landa på något sätt i mm. den här förändringen med varannan vecka. Även om ni kanske inte har exakt varannan mm. vecka. Men, och sen tänker jag också då att lillebrorsan kanske mm. har en annan roll när han är själv med sin biologiska mamma. Att han bara är lillebror och så kommer han hem till er och där har han en lilla syster Och då hamnar han i... I liksom en annan position. Mm. Är det någonting som ni har märkt? Du menar mellan killen? Ja just det. Ja. Man märker definitivt att barnen behöver lite omställning. Det visar att de vill ha det lite lugnare. sig undan kanske lite i början till sitt rum. Är lite tystare. Kanske inte lika fysiskt kramig i ja, någon timme sådär. Och det är ju inte så jättekonstigt. Tycker jag. Jag tycker snarare att det är orimligt att ha förväntningar på att människor som flyttar sin trygga och fasta punkt ska kunna vara lika glada och klämkäcka 24 mm. timmar om dygnet oavsett var man är. Jag tror inte det är ett krav man skulle ställa på en vuxen så varför skulle vi som vuxna, varför har vi de förväntningarna på barnen? Mm. Vi borde snarare ge dem mer utrymme för att de har inte samma förmåga att hantera sina känslor på samma sätt som vi kan. Så absolut och framförallt när den yngre tjejen var då när jag kom in. Hon pratade inte så väldigt mycket då och man märker att hon läste väldigt mycket av situationen. Om jag skulle vara kvar var jag fortfarande likadan, kunde hon vara trygg med mig och så vidare så absolut lite grann sen så märker jag att den stora killen han har ju inget behov av det Nej. han är ju bara så bekväm och glad och slänger väskan i hallen och springer rätt ut i studsmattan eller ut i köket för att visa senaste skolalstret ja. så det är kanske också något som slipas bort med, med åren eller olika personlighet mm. vet jag inte och sen vad var den andra frågan? Lite positionen i syskonskaran. Ja, till den enda till. just det. Ja, för att ibland så är det ju bara jag och min sambokatten. Ibland är det jag, och min sambokatten och den lilla tjejen. Och ibland så är vi ju alla fem och katten. Ikke mm. att få glömma. <laughs> katten bor inte växelvis någonstans. <laughs> Nej, hon är fast bosatt, Mycket viktigt. <laughs> och, och är katten mer din än Chris? Katten är min katt. Ja. <laughs> det är också viktigt. Men... Katten är även bakgrundsbild på min sambos mobil. Ja. Så att hon är den mest älskade valsen i hela familjen. <laughs> eller den alla vill liksom få bekräftelse av. Hon ja. är den heliga gralen. Mm -hmm. Så att vi är en väldigt djurälskande familj. Så det, det var viktigt för mig. Mm -hmm. mm. Men om man säger mellankillen där. Han var ju yngst väldigt länge hemma hos sin mamma. Och naturligtvis... Man blev väl lite extra gullad med när man är liten och minstingen, Men sen fick han en lillebror på den sidan också. Ja, just det, så kan det också ja. Så jag tror att det har nog faktiskt varit tuffast för honom att hitta sin positionering i syskonskalan. Mm. Mm. Och det är något som vi både direkt genom att adressera genom att prata har jobbat väldigt mycket med framförallt förra året. Men också indirekt genom att han får teama ihop sig med den yngsta bonusdottern så att han blir äldst och vi kanske tar undan den äldsta killen och att han gör något separat. Så att syskonrelationen och just det ni nämnde innan att man är halv men att vi ser dem som syskon när vi är oss det är någonting vi har fått jobba mycket med. Antagligen då för att de inte har samma biologiska mamma så mm. har det kanske kommit mm. slitningar och olika känslomässiga grejer. Men sån skillnad vi ser på två år. Uh -huh. mm -hmm. Dels tror jag för att vi är inte rädda för att adressera det. Men också såklart för att de har vuxit ihop i ålder. Så mellan den äldsta bonussonen och mellankillen är det ju tre år. Och mellan mellankillen och den yngsta tjejen är det ju bara två år. Så uh -huh. är faktiskt närmare. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Så nu ser de ju att de har ju faktiskt jättekul ihop. Även mm -hmm. om det kanske var den relationen som var svårast i början. Men sen finns det ju då en brorsa som... De har, Precis. men som er minsta, Precis. din minsta bonusdotter, inte träffas ofta då kanske. Träffar i princip aldrig. Nej. Kanske Nej. någon gång om året vid någon hämtning eller lämning. Ja. Däremot, så eftersom den lilla tjejen är hos oss mer än vad killarna är, så ringer vi ofta dem på FaceTime. Och då är han... Just ja. såklart med i bilden mm. när vi svarar och vi brukar vinka och den lilla tjejen hon är också väldigt förtjust i om man säger yngre barn ja. och vi pratar ofta om killarnas yngre bror då på sin ja. mammas sida till exempel när vi äter middag, hur har det nu gått för er mm. lillebror när han lärde sig gå till exempel eller... Mm. De gnäller på att han väcker dem tidigt på morgonen, säger vi. Åh, oh, sådana problem har vi inte här, vad skönt, nu kan vi ha sovmorgon. Nej, men alltså han finns ju med ja. i en dialog, men inte så att vi träffar fysiskt kan Nej, det? Nej. men det är jättebra att man adresserar deras andra släktingar, säga det gör ju ja. vi också. Vi pratar ju om våra minstans hennes bonusmamma och hennes pappa och mm. hennes bonuskusiner och så, mm. för att hon ska känna att hon har tillgång till alla. Mm. Att hon får prata om sin familj där när hon mm. är hos oss och så, det tycker jag är viktigt i alla fall. Precis. Ja, så att det inte blir att man inte låtsas om att det är någonting liksom utanför. Så man måste inse det att bonusfamiljen blir ganska stor med alla förgreningar och, och ex och, och då kan det ju hända någonting i en annan familj, att ja. de går isär och träffar nya och så, så det kommer in vuxna in i barnens liv där. Och sen framförallt brukar jag tänka att barnen har ju inte valt den här konstellationen. Nej. För att det är ju kanske i grund och botten inget barn som vill att sina föräldrar ska separera. Mm. Så att om vi stigmatiserar det så blir det ju inte bättre på något sätt. Utan jag känner att det är bättre att låta det vara som en naturlig del. Alltså mm. alla de här delarna av bonusfamiljen. Mm. Sen kan jag ju märka att alla som inte känner igen situationen kanske tycker att saker och ting är lite... Märkligt om man då alltid har levt i en kärnfamilj och alla som man känner lever i en kärnfamilj. Men eh, jag tänker att vänta några år till sen kommer mm, mm. <laughs> ja, det är fler att poppa upp. Och fjärde barn mm. som genomgår en skilsmässa i alla fall. Ja, sen vet man ju inte hur många av dem som blir en bonusfamilj då. Men det är ganska många. Jag tänkte nu innan vi avrundar lite så ska du få... Det kan vara svårt ibland, men ge tips till andra kvinnor och män mm. som är på väg in i en relation där det finns barn. Mm. Har du någonting som du tänker på? Jag tänkte så här när jag träffade barnen i början att... Jag ville inte liksom tycka om dem eller lära känna dem för att det var min kärleksbarn. Utan jag tänkte på dem som individer. Att, åh, här kommer en intressant individ. Den skulle jag vilja lära känna. Och lite på det har vi byggt vår relation. Jag har aldrig liksom känt mig tvingad in i relationen för att de var barn till min pojkvän eller sambo. Mm -hmm. Utan snarare att jag har tyckt att de har varit underbara och roliga- Människor som råkar vara barn mm. till min sambo mm. och vrider man lite på det mindsetet så tror jag också att man släpper lite av kraven på sig själv och förväntningar och tankar om hur det ska vara för att som sagt vi har ju inte gjort någonting by the book om hur det ska vara och jag vet ingen som har en bättre relation, låter det här lite mm. igen men jag vet ingen som har en bättre relation till sina bonusbarn än vad jag har. Mm. Något annat att tänka på det är att i mitt fall så det är den de problematiken som uppstår är inte knutna till barnen i sig utan det har varit en stor emotionell utmaning för mig själv. Men det är ju snarare att man växer som person och får reda på att man har ett annat känslodjup och får vara med om grejer emotionellt som man inte visste att man kunde. Men det har varit en tuff utmaning. Mm. Och det tredje tipset är att gå inte in i relation med någon som har barn om du inte kan tänka dig att finnas där för barnen. För även om du är kär i din partner och ni har det fantastiskt så går det slutändan inte att separera. Så är du inte redo för att vara, som jag sa innan, vuxen på riktigt och finnas där för barnen så tycker jag inte att man ska göra det. Det gör jag faktiskt inte. Mm. Och det kan låta hårt, men... Återigen, de har inte valt den här situationen. Men hur har du lyckats klara detta och orka det själv- när du tidvis har ju haft sånt här utmattningssyndrom- ja. och gått in i väggen? Ja. Det är ju, jag kan inte förstå hur du klarar det- och, och kan ha liksom fått just den här starka bindningen. Det är ja. otroligt glädjande och imponerande. Nej, Jag förstår inte riktigt det själv heller. Men jag tror att vi har ju inte hela veckor- utan vi kör ju, det heter 2 så att hela veckan kör vi på sommaren. Så att jag får ju ganska ofta återhämtning under terminerna eller vardagen. Att det är ju max tre dagar på rad. Mm. Sen är vi själva. Så då kan vi både vårda vår relation. Men också att det är helt tyst i huset. Mm. Mm. Jag har en fantastisk sambo som anpassar sig efter min sjukdom. Han har också lärt barnen att relatera sig till den, de vet inte om att jag är sjuk på det sättet i ett utmattningssyndrom men de vet om att Karin vilar varje eftermiddag då är vi tysta, mm. för då får vi spela Ipad <laughs> ja, <just> det. <laughs> ja, lite så. så det är inget konstigt, för de kommer ju från en värld, ska man komma ihåg, där alla barn har ju vilat, de vilar på dagis eller förskola som det nu är heter ja. och i skola, och de flesta har ju då småsyskon som behöver vila och så vidare, det är inget konstigt det är deras värld, och vi pratar också mycket om Tycker du att det är kul när det är stimmigt? Nej, jag mår faktiskt bättre när det är lugnare. Men då försöker vi kanske tänka på ljudvolymen. Vi har inte fem olika ljudkällor på samtidigt, utan därför får vi välja att respektera. Vill man ha ett eget ljud, får man kanske på sig hörlurar. Så att barnen är väldigt tillmötesgående. Det är lättare att leva med utmattningssyndrom med dem på ett sätt mm. än att förklara för vuxna runt omkring. Det barnen lärde mig också när jag var på ett annat skede i min sjukdom och jag kom in i deras liv, det var att du kan bara finnas där i nuet. Min hjärna kan inte vandra iväg och stressa över saker som ska komma helt diffusa, kanske orelaterbara bara saker, men som skapade en inre stress för mig. Så att min hjärna var kognitivt tvungen att fokusera på att vara närvarande där och då, vilket faktiskt blev en enorm befrielse. Med det sagt så det är ju klart att jag är trött efter en helg med tre barn och det är full rulle Men det är absolut genomförbart, inget hinder mm. Och då kan man också gissa sig till att när du ser tv-serien Bonusfamiljen Särskilt den andra säsongen som var lite mörkare Att du blir lite stressad av att leva dig in i den världen Du vill ha en an ett annat lugn även kanske i det du tittar på då Precis, det var faktiskt att första säsongen såg jag när jag bodde själv i Malmö. Vi började titta på säsong två tillsammans, jag och Kristoff, men vi stängde snabbt av. Mm. För att det skapade för mycket ångest hos oss, det var för trassligt, det var för stimmigt, det var för stökigt. Och vi kände bara, nej vi får ont i magen, både för att vi får stressklump i bröstet. Mm. Och jag tycker faktiskt, absolut kan det ju vara så också, men det representerade inte oss. Och med det sagt, inte att vi inte har konflikter och, och situationer bland som behöver lösas. Absolut, vi lever i en verklighet, inte i en drömvärld. Men vi mådde dåligt av att se hur familjen faktiskt representerades. Mm. Mm. Men då kanske ni ska ge säsong tre en chans. För där så knyts det ihop och de blir vänner igen och de hittar nya lösningar. Och, så det är ganska spännande. Så Kanske få men... oss på det nu. Ja, kanske. Det var jättespännande att prata med dig. Tack för att du delar med dig av ja, din tack. historia. Jag tror att många kan känna igen sig. Och, och... och tack för att du hjälpte mig att välja frisyr till bröllopet och make-up. Det ja, behövde det. jag ju när min andra tärna inte kunde komma. Så har det oh. varit stand in -tärna här nu. Mm. Och ni som vill kan alltså följa Karin och se fina bilder på Instagram. Och då är det snabbla bonus- understräck mamman. Ja, och det är mycket outfits, men det är också glimtar från verkligheten med utmattningssyndrom och naturligtvis min älskade sambo och bonusfamiljen. Och, och en annan katt. Katten. Katten. Ja, mm. Tack så mycket. Kör försiktigt hem till Skanör nu och hoppas att eh, asen i bilden <laughs> har, har, har, har fixat sig. Ja, vi får väl se. <laughs> mm. Hej då. Hej då. Då tackar vi Karin och jag tycker ju för en att det är så himla mysigt att höra om hennes relation med sina bonusbarn. Ja. För ofta får vi ju höra att det är jobbigt mm. i relationen med bonusbarn och det kan det ju också vara. Men jag blir alltid lite extra varm om hjärtat när jag får höra en solskenshistoria. Mm. Gå in och följ henne på Instagram bonus-mamman. Veckans barnkonventionen ska vi ju ta och vecka 28 betyder artikel 28 Veckans barnkonventionen, du måste ju förklara det lite mer. Det kan ju vara någon som har bara trillat in här helt plötsligt. Mm, vi eh, gjorde ju ett specialprogram med Åsa Ekman som handlade om FNs konvention om barnets rättigheter. Som är det officiella namnet. Och då blir vi så fruktansvärt chockerade över hur dåligt insatta vi var i barnkonventionen. Att vi tog det på oss att varje vecka år 2019 lära oss en artikel i barnkonventionen. Och nu är vi, som du sa framme vid nummer... 28. Man kan ju se det att det är som paragrafer men det kallas artiklar. Och förra veckans var varje barn har rätt till skälig levnadsstandard. En bostad, kläder, mat och rent vatten. Och denna vecka som då är artikel 28 som du sa är... Konstigt nog för att vi var lite inne på det redan förra veckan. Men den lyder i alla fall varje barn har rätt till utbildning och grundskolan ska vara gratis. Ja, du pratar ju lite om det att det faktiskt inte är helt gratis om man till exempel ska ha med sig mat på utflykter och lite olika sånt saker. Ja, och den här förbaskade frukten mm. som ska ha med sig varje dag i vissa skolor. Och det är faktiskt så att ni har rätt att strida om det. Det ska vara gratis i grundskolan, ingenting mm. ska kosta någonting och ingen ska känna sig utanför på det sättet att de inte kan ta med sig en apelsin eller clementin varje dag. Och kanske bara få ett äpple från läraren. Utan allting ska vara liksom lika. Mm. Ska det vara frukt så får skolan stå för frukten. Eller om man har friluftsdagar där man får åka skridsgård till exempel. och så. Ja då ska man inte ha, ni ska ha med er 20 kronor. Utan det ska skolan stå för. Och mm. skolan är ju faktiskt vi också. Alltså ja. Vi betalar ju för det genom våra skattepengar och så. Och det är meningen att alla barn ska kunna gå i skolan. Och så är det ju definitivt inte över hela världen. Nej, och där är det ju faktiskt vanligt att barn tvingas börja jobba istället. Eller att de inte har någon riktig skolgång. Och då hamnar man ju efter på alla möjliga sätt. om man inte får chansen ens att lära sig. Eller ännu hemskare att de exploateras på sätt som vi inte ens kan föreställa oss. Och även används i krig. Ja, det finns ju faktiskt barnsoldater och det är... Ja, det är så mörkt så att man vågar nästan inte öppna den dörren och fundera på det. Men att varje barn har rätt till utbildning, det tycker vi är absolut självklart. Ja, det är en sak som är väldigt viktig och väldigt begärtansvärd att kämpa för. Både här i Sverige och utomlands. Och ibland kanske man ska tipsa barnen om det. Att de faktiskt har det bra som får den här möjligheten. Även om de tycker det kan vara väldigt tråkigt och kan fundera på om de har nytta av att kunna någonting om andra världskriget till exempel. Men det har man faktiskt på har något man? sätt. Vad det har man för nytta av det? Det är en viktig del av allmänbildningen och kan man förstå hur andra världskriget uppkom så kanske man kan dra paralleller till dagens samhälle. Och om det finns liknande krafter som vill förstöra sammanhållningen. Du så har så rätt. Var lite vaksam. tycker att du ska ta det här ögonblicket och ta det till ditt hjärta att jag säger att du har rätt. Ja, men jag tror att du gör det oftare än jag säger att du har rätt. Men du har rätt minst lika ofta. Eller oftare. Så jag skickar tillbaka det. Det är härligt. Mm. Kärleken flödar. Mm. Vi fortsätter genom vårt härliga program och då brukar vi ha ett lite så här bonusfamiljsdrama man säga, eller dilemma. Ja. Och vi har ju fått en liten snurr nu i vår diskussionsgrupp- som heter Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Och vad jag förstår så hade du lovat någon- att vi skulle prata om det här med tonåringar- och hur det är för en tonåring att bo på olika ställen då- eh, olika familjer, olika veckor- där det kanske finns olika regler och så- och att det kanske kan bli så- att de då plötsligt väljer att bara bo hos den ene- för att det är enkelt för stunden- och hur man som förälder kan stötta sin andra förälder eller det andra föräldraparet även om man då inte lever tillsammans. Och vad vi har för tankar runt det. Ja, det var ju en fråga som kom in och eh, den här bonusfamiljernas diskussionsgrupp finns alltså på Facebook där vi även har en sida då som heter Bonuspappan plusmamman och där kan ni ju gå in och följa oss och ansöka om att bli medlemmar så att ni själva kan både läsa och svara eller skicka in frågor och ni kan även skicka in frågor anonymt till oss via Messenger så lägger vi ut dem så kan ingen veta vem det är som har skickat det. Men det som jag tyckte var intressant och lite nytt med den här frågan var just att tonåringar då är inne i en process där de ska frigöra sig från sina föräldrar och om de då har växelvis boende så kanske det blir att de jämför föräldrarna på ett annat sätt än man gör i en kärnfamilj. Och då kan det vara så att som till exempel brevskrivaren ger ett exempel som inte är hennes utan det skulle kunna vara så här att den ena ursprungsföräldern har bra kontakt med tonåringen och även då har träffat en ny partner, en bonusförälder som också har bra kontakt och de är liksom nöjda med sin tillvaro. Medan den andra föräldern då som då bor ensam har det jobbigare med tonåringen och inte har någon nära vän som kan stötta personen då lite. Mm. Och då blir man ju inte nöjd. Hur kan man liksom göra det här? Och just att det blir värre då eftersom föräldrarna är skilda i en kärnfamilj kan tonåringen inte lika tydligt jämföra dem om de liksom då håller ihop. Och bara välja att bo hos den ena då till exempel. Nej, jag tänker just det första där. Att eh, varje kontrovers med en förälder kan sluta med att ah, men då går jag hem till den andra. Mm. Att försöka undvika det ändå på ett någorlunda hyfsat sätt. Och försöka ha den kommunikationen med den andra föräldern. Att den kanske också uppmuntrar till att... Men lös din konflikt med mamma respektive pappa. Mm. Innan du kommer hit. Du är jättevälkommen hit. Och visst kan du vara här fler dagar. Men vi måste kolla med den andra. Med mamma eller pappa. Att, mm. att det är okej okay där. Du kan inte bara fly hit. För så kan man inte göra sen i framtiden i livet. Att man bara flyr från när det blir bråk eller saker man inte är överens om eller om man tycker att någonting är tråkigt eller så. Nej, och jag kan ju också förstå då att det kan vara svårt för vi säger den här föräldern där det funkar att stötta sitt ex. För jag menar, de har ju då en gång skilt sig. Och även om man har bra kontakt så kan det ju vara jobbigt. Men då tycker jag att det ändå är fint om man kan försöka och inte liksom bara vara nöjd för att man själv har bra kontakt och, och mm. sådär. Alltså det är svårt att för man vill ju också att ens tonåring ska känna att man lyssnar på den och att man respekterar dens känslor och upplevelsen av situationen men jag kan ju mitt goda minnetroget ändå känna att jag försöker, okej okay, vad har hänt frågar jag och sen, ja, vad, vad säger pappa? I mitt fall då så är det ju pappa till mina barn. Mm. Och hur blev det? Sa du ifrån vart du gick? Kan jag skicka ett sms att du är här? Sådana saker tycker jag att man ska ändå försöka. Även om man då kanske inte älskar sitt ex på samma sätt. Så är det ju fortfarande ens barns förälder. Och det är jätteviktigt att relationen mellan ens barn och dens andra förälder fungerar. Så vill man att ens barn ska känna sig helt så tycker jag att man ska uppmuntra att de löser sina konflikter med den andra föräldern oavsett ifall man själv har bra eller dålig kontakt med mm. sitt barn. Så att du i så fall blir lite som en medlare. Ja, att jag inte bara, så bara Åh, vad kul att hon kommer Eller han kommer till mig Och så slår mig själv på bröstet och bara, Åh, vad härligt att mm. den kommer till mig Utan att jag faktiskt förstår Att ifall mitt barn ska bli en hel person Så behöver den Kunna lösa konflikten med båda sina föräldrar Och också Bygga en relation och skapa Den grund Som faktiskt Bråk och argumentation Föder, alltså mm. Du blir en helare människa om du klarar av att gå igenom en, en situation där ni tycker olika till exempel. Mm. Det är jätteviktigt för att det kommer att uppstå i mitt barns relationer som den kommer ha med sina vänner och även med sin partner. Om mitt barn utvecklar ett mönster där de alltid flyr mm. så kommer det bli jättejobbigt när de en dag ska leva i en vuxen relation med en annan människa. Mm. Att den bara flyr hela tiden. Det kan ju inte vara så att den kommer ha två fruar kanske i framtiden om det då är en pojke eller två män. Nej. Så den kan, nej nu går jag hem till min andra man. Det går ju inte. Mm. Förhoppningsvis. Jag det vet kanske det. går i, där i Salt Lake City i Utah. Är vi inne på våra fördomar nu igen? Nej men de är ju mormoner. De har ju lite andra regler. Ja, undan de tar upp det här. att Nej, du måste vara överens med din första fru innan du går till din andra fru. Mm. Mm. Sen tänkte jag skulle du ta emot hjälp om det var tvärtom? Skulle du vilja att ditt ex ringde upp dig och för att diskutera din relation med tonåringen? Skulle du kunna släppa in exet eller skulle du hellre prata med mig eller, eller skulle du prata bara med tonåringen? Alltså, Jag tror inte att jag hade varit så jätteöppen ifall mitt ex skulle ringa mig och säga att vi två skulle sitta och prata. Utan jag tror att den hjälpen jag skulle behöva är att mitt ex pratar med våra gemensamma barn och kanske säga säger, jag tycker att du ska gå tillbaka till mamma och mm. diskutera fram det här. Kanske att de, du kan stanna här i natt. Jag ringer till mamma och säger att du sover här i natt. Mm. Men imorgon så vill jag att du pratar med mamma om det här. Mm. Man måste ju inte diskutera precis i stridens hetta heller. Det kan vara okej okay att liksom backa en liten stund, men sen inte helt glömma bort och stryka över det hela utan att ha rätt ut någonting. Mm. Så jag tänker mer att som jag vill, så gör jag. Och jag försöker stötta mitt barn att ta tag i sin kontrovers med sina för andra föräldrar mm. Snarare än att jag ringer till föräldern och säger bla bla bla. bla bla bla mm. För mig tror jag inte att det hade varit så fruktansamt. Jag hade nog inte lyssnat så mycket. Och då kanske vi är överens också om att bonusföräldern, om det är som i det här exemplet eh, i diskussionsgruppen bara finns bonusförälder på den ena sidan. Mm. Att den personen har svårt, tror jag, att lägga sig i en eventuell konflikt som är på så att säga, den andra sidan. Att, att jag skulle ge råd till något av dina ex. Alltså Nej, barnets... men jag tänker att det blir samma, samma grej där. Att du stöttar barnet att uh, kunna diskutera och argumentera och lyssna på en annan person och se... Ja, men det tror jag. Att ja, men pappa kanske tänker så här. Och, men också lyssna på barnet. Jag förstår att du känner så här. Men som en vuxen människa kan jag tänka att din pappa tänker så här. Mm. Alltså så. Mm. På det sättet stötta. Men det skulle kännas som att jag la mig i för mycket om jag tog kontakt med något ja, av Ja, nice. vår relation är ju inte så. Det finns kanske bonusfamiljer där ute som skulle kunna ha den relationen. Att, men jag tror inte att det hade gagnat en situation om man skulle översätta det i vår familj. Nej, som det är nu så har vi ju viss kontakt. Alltså vi springer på varandra i, ibland i olika sammanhang och vi smsar varandra men då är det ju mer att någon av oss ska swisha den andra. Ja, det är väl det vanligaste. Eller att när det gäller heller som i minst att man ska ha med sig rätt grejer till skola och fritids eller sådana mm. saker då. Mer praktiska detaljer. Men... Ja, du som skrev det här om du tycker att vi har svarat eller inte svarat så du får jättegärna skriva igen om du har fler frågor eller fler undringar eller om du vill slänga ut någonting mer i diskussionsgruppen så är det ju jättevälkommet för det blir alltid spännande att höra hur andra gör och hur andra tänker om ens dilemma. Mm. Det kom ju flera svar just på den här frågan så att ni som är nyfikna kan gå in och titta i Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Där var ju även en liten uppföljning som gällde just de här jämförelserna hur mycket ska man acceptera att ett barn eller just en tonåring jämför sina två föräldrar och liksom öppet säger att ja, men, det är mycket bättre. Jag tror att vi har lite den här inställningen, så som i alla fall jag tolkar det. Nu blir det spännande att se om du håller med. Mm -hmm. Men att vi faktiskt har berättat för barnen att det är två olika hem. Vi är olika som personer, vi har olika förutsättningar, vi har olika utrymme, vi har olika yrken och olika saker vi är bra på och då olika saker som vi är sämre på också så att jag tror att vi har lite dämpat det här att de jämför men sen så kanske det finns en jämförelse ändå. Alltså mitt tips till detta tycker jag är att gå inte in i det. Hitta istället saker som att ja, men jag kan hålla med om det. Ja, men din pappa är jättebra på det. Mm. Att man liksom tar udden av det på det sättet om barnen skulle komma och säga nu sa jag barn, för jag tycker att det var lite barnsligt beteende men en tonåring också då. Man kan ju börja tidigt. Mm. Att de säger, ja, men min pappa är mycket bättre än dig på det. Då kan man faktiskt bara, ja, men det har du rätt i. Alltså, din pappa är ju jättebra på att göra vad det nu kan vara. Så man liksom tar udden av det och att man faktiskt kan, ja, men du får tycka att din pappa är bättre på det. Och jag är bättre på någonting annat. Men även sånt här att, ja, men hemma får jag alltid vara uppe till tio, eller hemma hos uh, min mamma har jag fått en mobil. Eller? Mm, men det också, då tycker jag också, ja, men det är spännande att ni har det så. Men här har vi det så här. Det är precis som att ifall de jämför med andra. De, när de säger, alla andra har Jaha, det så. Ja, de men vad kul, det har inte vi. Nej. nej. Men man kan ju också ha en viss kommunikation om sådana saker som läggtider och när ska de vara hemma. För det har ju vi. Vi vet att deras pappa har en, den Jaha, just... tiden de ska vara hemma och så. så att, då kan de ju inte heller komma och säga det. Eftersom vi har den kommunikationen så vet vi att mm. nej men ni får inte vara ute längre hos pappa. nej Och sen så får man ju räkna med Just den här då frigörelseprocessen som finns bland tonåringarna att det är inget konstigt om en tonåring håller sig inne på sitt rum med stängd dörr en hel helg. Det behöver inte vara att du som förälder är en idiot utan... Det är en del i det. Och... Det är en del av att, din, att föräldern är en idiot. är också en del av tonåren. <laughs> så är det. Tonåringen. Det har alltid varit så kommer alltid att vara så. så att Jag tror att både bonusföräldrar och vanliga föräldrar får sluta ta illa upp ifall man får den där blicken att du är helt dum i huvudet. Mm. Och eh, även få suckar och stön om allting man tycker och tänker och har på sig och säger och andas. så mm. Det är bara så. Ja, det var väl lite olika tankar och annat om det här ämnet tonåringar och växelvist boende och hur man kan stötta varandra som förälder även om man inte längre bor tillsammans Vad kan vi sammanfattningsvis säga om det vi har sagt det är väl att alla parter vinner på ifall man försöker samarbeta även om man har skilt sig från sin partner och har ni. Alla vuxna ska försöka så gott som möjligt att samarbeta runt tonåringen så att inte tonåringen får den chansen att alltid fly från sina problem det var väl ett av våra tips och det andra var ju att inte gå in i ifall tonåringen börjar jämföra och säga att det är mycket bättre hos pappa eller det är mycket bättre hos mamma och att man kan försöka stå för att man är en good enough parent. Det är bara det att man just nu har en tonåring hemma som ska frigöra sig och att det är helt naturligt och att man inte ska gå in i det för mycket och ta illa upp och bli ledsen och, och sådär för att ens lilla älskling har börjat lämna boet. Och så tycker jag också att vi kan ge frågeställaren rätt i att det blir jobbigare när det är två olika familjer. Det är lättare att ha en enad front som föräldrar i en kärnfamilj. Tänk om man skulle flytta ihop under den tiden så här. Är ni två bonusfamiljer eller skilda föräldrar under tonårstiden så måste ni leva tillsammans <laughs> under samma tak. Det kanske skulle göra det bara ännu värre faktiskt. Troligen. Att det, skulle bli mer det var en då. dålig idé. Jag har i full av dåliga idéer. Men vi kan väl tipsa om vårt avsnitt där vi pratade mycket om tonåringar och intervjuade en av författarna till tonårsboken. Mm, Katarina Wölke-Haglund var det som vi intervjuade och hennes kollega Katarina Kentell som de tillsammans har ju skrivit boken, tonårsboken. Mm, den kan vi rekommendera och avsnittet har alltså nummer 52. Så då får ni scrolla tillbaka och lyssna på det. Jag har lyssnat faktiskt på det här häromdagen. Jaha. Just för att uh, komma ihåg vad det var vi sa. Jag Jaha. kommer knappt ihåg vad vi har sagt i det här avsnittet. Så att... Jag minns att de var uh, sådana här konsulter inom företag och organisationer och så och kunde liksom jämföra bonusfamiljen med ett företag eller lite så. Ja, jag kommer ihåg att det fanns ett kapitel i tonårsboken som var just om bonusfamiljer. Mm. Och det handlar ju om att de har intervjuat olika familjer med tonåringar. Så att det är en väldigt intressant bok. Ja. Och de finns på Instagram med tonårsboken. Kolla in. Beställ. Mm. Och när det gäller sociala medier så måste vi ju också fortsätta att tipsa om ditt Instagramkonto som heter Plusmamman. Ja, där börjar jag ju gå in på upploppet av min utmaning. Minus 30 kilo på 30 veckor. Det är fyra veckor kvar. Och lite drygt ett kilo bara. Så, Oj, att, så lite. Ja, det känns nästan lite löjligt. Men jag kommer ju att försöka gå ner några kilo till faktiskt. Jag tänkte du säga. Men jag tänkte att jag skulle försöka gå upp lite så att jag sen kan gå ner. Igen. Det är inga Nej. problem att gå upp faktiskt. Det känns som att jag har bara haft tur att jag typ står lite halvt still och kanske så här går ner. Ett hekto mm. i veckan. Så att uh, mm, vi får väl se. Men om jag... jag kan gå i mål om fyra veckor. Men jag tycker att vågen är inte helt pålitlig. Men det är ju för att du bara bär omkring vågen tills den säger det du vill. Det är så här. Nej, du är. De faktiskt. Jag har flyttat den några gånger när jag har tyckt att jag har vägt. Ja, jag säger det. För du, du förflyttar vågen tills du tycker att nu, det här blir bra. Nej, men jag så ska man jag inte göra. Att... Att... Man ska låta vågen stå still där den alltid står. Ja, men det var nu någon dag så, så vägde jag 66 och något enstaka hektar. Och det tyckte jag det lät lite för lite. Men sen flyttade jag den lite och då stod den kvar. skumt. Jag, jag tror inte jag att vägde du ska så lite... flytta på vågen. Flytta inte på vågen. <laughs> flytta inte på vågen! Nej, våga inte flytta på vågen. Ja som också är kvar, det är ju den här podden. Även om det är sommarlov och allt så har vi lyckats fått ut ett avsnitt till nu. Mm. Och mailadressen är också kvar. Den är väldigt lång men väldigt härlig. Ja. In och innan ni stänger av nu så kan ni snabbt ge oss ett betyg om ni lyssnar via podcaster och det är ju iTunes. Så bara klicka i lite stjärnor och ha en fortsatt fin sommar var ni än är. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Visst är fantastiskt att vi har lyckats få ut avsnitt varje vecka, även fast det är sommar. Ja, hoppas det här kommer ut. Ja, jag är så trött. Ja, men du ska ju på bio. Ja. Utan mig. Ja, det är härligt att vara utan dig. <laughs> Med tre tonåringar. Det är också härligt. Ja. De är så fina mina ja. tonåringar. Varannan dag så låter det annorlunda. Men just nu känns de fina. Det blir spindelmannen va? Mm. Hej då.